З вами щастя, а з котрим би горе? ще в неї хто з чоловіків, питав старий, від часу, як вона його не приймала. Було пам'ятати, пригадай. Вона гадала, роздумувала, аж і пригадала. Лиш один був пишний-припишний хлопець на чорнім коні. Вона йому і в карти кидала, долю вишукувала. Острігала двох нелюбити і сповіщала далеку дорогу, щастя йому падало, але губилася в дорозі. Та все вона йому не казала. Він їй добре заплатив. Притім її оповіданні в старого Андранаті очі усміхнулися чорним блиском. Не питала вона, як він називається? Питався. Не питала. Лише знала стільки, що він викликав у її душі жаль, бо такий, як він був, лиш той, котрого вона грішно любила, через нього у своє горе попала. Молодший і красний. Точнісінько так і він виглядав. Тоді розказав їй старий батько, як поступив собі з нею, щоб врятувати життя, на яке раду напосівся. Тоді напоїв всіх він трунком, запраленим зіллям, а за тим і її саму, що могла її винести. Слава Богу, йому все вдалося. А дитину мусив підкинути багачам, щоб не вбив її раду. Далі, щоб коло Хорою в лісі не загинула, і ліпшої долі, як циганська, зазнала. Про неї Мавру сподівався, що вона не пропаде в світі, найде притулок між добрими людьми, і він її колись віднайде. До він не признавався, щоб не пошкодити циганським походженням, а все лиш від часу до часу навідувався, щоб переконатися, як йому живеться. І переконався що в добру годину підкинув дитину, бо в добрих руках опинився хлопець. А тепер він їй на всю милість просить не признаватися ще до нього, доки не відділить йому його господар землі, не стане він гадзою у своїй власній хаті. Його господарі люди, заможні, горді, могли б діда і матір з хати викинути, а хлопця не наділити землею. Нехай вона ще жде, нехай мовчить, як і він, а все вийде на добре. Хлопцеві і їм. Ось він скільки років мовчав, як камінь, і на добре вийшло. не забавки, жениться, піде на своє, а його молода, добра біловиця дівчина, заможна, обіцяла йому, що візьмуть його старого до себе. Він їй зробив одну прислугу, і на її поміч найбільше числить. А як він коло них раз опреться, Грець матері своїй не випреться. Тепер нехай вона ще помовчить, І хлопцеві щастя не псує. Вони на весілля підуть, Здалека будуть, Як бідні придивлятися. На весілля він їх просив, А там нехай жде. Прийде час заговорять, Мавра опиралася, плакала, рвалася йти до сина, але батько лаяв і кляв, бо навіть по своєму звичаєві, з лютості кілька разів її ударив, аж тоді Мавра покорилася його приказові і з його радою погодилася. Тепер лиш одної щастя мутить одної гне додолу давить. Велике горе Тетяни, заподіяне її сином, і біль доброї Іванихи-Дубихи. Чому не любив горість Тетяни до кінця? До кінця? Питала вона в розпуці майже сотню разів. Який оборот було би все взяло, як для них обох, так і для її бідної матері, так і для неї самої? Чому, сину мій, чому роздвоїв так свою душу? А ще і вона –